Dis in nege uur En elf uur Ons sal dit Goed leed Ons sal dit Goed leed Almost heaven West Virginia The Ridge John Denver met Take Me Home Country Roads Dankie vir Corrie Slabbert En haar uh, program SAEK aksieel Hartlik welkom aan hy ieder en elk wat vanavond ingeskakel is Op hierdie uitsending My naam is Paul Joubert en jy luister na My Volk, die trekpad van een nazi Ek is met jy tot so net na 10 vanavond Ontak my op my Facebookblad ook getiteld My Volk Of stuur vir my een vondpost Na trots Afrikaans by my myvolk.co.za vir speciale versoeken. Vanaan delf ons terug in ons ryk geschiedenis en ons praat oor die lieuw van die Westransval, ons finale episode in die reeks Van 'n Britse getalle oorwig was daar op die noordelike flank hierdie keer nie sprake nie. En French het het degelijk ontgeld. Hy wat al die rei omvloeel en die spoorlijn in die boerese rug afsny. Doch die boerigeneraal het om Die ochend van 11 juni klaar blijklik opzettelik in die bek van die, verblei, van die vallei teenoor sy mag laat inbeweeg en hom doeltreffend vastgepeen. Die heel dag is daar hard geveg. Tien die aand was dit French wat met omsingeling bedreig is. vir die eerste keer sere Drabberts Bloemfontein verlaat het, het die boere oor die hele front daarin geslaag om sy aanvallen af te slaan en hulle eie stellings te bou. Die volgende dag het hulle reis en goeie werk voortgesit. Hy het French van drie kante omsingel gehad en was net op die punt om mom in die 1200 man waaruit sy mag nou bestaan het in die pan te haak toe 'n boodskap van Louis Bota om bereik dat die Britte suid van Donkerhoek doorgebreek het en om nou in die, in die rug kon toepak. De was hierop genoodzaak om sy mag terug te trek. 'n wonderlike geleentheid was verlore. French was een van die weinige Britse generaals wie se reputasie nie deur die Anglo-Boereoorlog geskaad is nie. Maar met die slag van Donkerhoek het hy te staan gekom teen 'n boergeneraal wat sy meerdere was. By Belmorel neem De Laray deel aan die beplanning van die voortsetting van die stryd. Die oorlog het nou duidelik 'n bewegings- of guerrilla fase binne gegaan. Andelery word opgedra om Westransval van die Britte te herwin. Skaars 30 kilometer west van die besette Pretoria begin dele met die herleving in Westransval, toe op 11 juli 1900 met 300 man, een skitterende oorwinning oor kolonel H.R. Roberts met, sy, met 240 van sy Lincolnshire regiment in Scottsgrays by Sulcatsnack Baal Delarij vertelt self in die brief Die volgende dag aan Kreer en Bota Ek was die aanvallende partij Gisterochtend met dagbreek Was ek gereed met my kommando Wat vanuit die noorde gedurend die nacht Die berg aan weerskante Van Sulkaatsnek beklim het Pas voor son op het die geveg begin Voor ons Verder gaan met ons story Eers gauw een bykie heerlijke Afrikaanse muziek Fransjoe Huis met Osbraai op Kromdraai wanneer en jy in haar kom almal saam jy ook vas in rus of diep toe ter die hart Titel van my program is My Volk, die trekpad van die nasie en ons gesels vanavond nog steeds oor General Koos Dellerij. Vanweer die moeilike terrein kon Kolonel Roberts nie sy kononne met suksesrig op die oostelike hang van die nek van waar die hoofdanval gekom het nie. Die eeuwige Mauser het om ook verhoed om voor 9 uur vir Kolonel Alexander by Rietfontein 6 kilometer verder suid om hulp te kan vra. Alexander het twee kanonne op die boere gerig, maar om een of ander rede, na nou minder as een uur, sy geskut onttrek. Ondersteend die reluie kanonne van die noorde kant, het die boere van die hange af, al nader aan die broedse posities, in die middel van die nek gekruip. Op sommige plekke was hulle skwaars 40 meter van mekaar, toe Roberts, wat self gewond was, om acht uur die aand oorgee. Die Britse verliese was 17 dood 55 gewoond En 189 In sluitende die gewoondes die, die boere het twee kanone Gebuid, hulle verliese was 6 dood en 8 gewoond As deel van sy poging Om Westransval van die vijand Ter win, was die delarij So oogmerk om die burgers Wat na die val van Pretoria die wapen Neergelee, of sonder moed Huis toegegaan het Weer tot die strijd te roep Die sukses van Silkaatsnek Het waarschijnlijk veel daartoe bygedra Dat hy op 21 juli Aan kreur kon bericht Dat hy reeds 1200 Rustenburgers in sy laar het Angesien meeste ongewapen was Het hy die regering om wapens En ammunisie genader Oorals het groepies Wapenneerleers Op sy koms gewag Staatsprokurier Jan Smits wat intussen by Delarey aangesluit het teken in sy herinneringe op the weak knees and the weak hearts received a new excess of strength and arde in overflowing to the commanders without any efforts on the part of the officers die man wat gesing het tydens die inhuldiging van Ronald Reagan as Amerikaanse president Morris McDewey's of Net Mac Davies Met sy groot treffer Julle sal hom ken Oh Lord, it's hard to be humble When you're perfect in every way I can't wait to look in mirror Cause I get better looking each day O oh Lord, it's hard to be humble Bly veilig en bly ingeskakel By SAK News Radio In die volgende half uur speel ek vir jou Onder andere Tommy James Lekke Medley, Pieter Koen En Rai Dillon Van nou af sou doele om Op geïsoleerde Britse eenhede toespits Op 4 uur augustus 1900 Val hy met generaals H.R. Lemmer en P.S. Steenkamp En 900 burgers Twee kanonne, twee pompoms en twee maxims Uit drie verskillende richtings Een vijandige kamp aan Wat onder bevel van kolonel C. O. Te Brakfontein Aan die Eelands staan Hoor het hier Waar die dorp Swartruggens vandag gelees Die verbinding tussen Ristenburg En Mafeking en Zeres probeer oophou Met die mag van 500 Australiërs en Rhodesiers En een kanon en twee maxims. Die Britse kolonel het in afwachting van die aanval sy kamp verskans so dat hulle reis eerste aanslag nie die gewenste uitwerking gehad het nie. Hy het wel daarom geslaag om alle posities rondom die kamp behalwe een in besit te kry waardoor hy in staat gestel is om met klein gewere op een afstand van minder as 1000 meter in die kamp in te skiet. Die een posities wat nog nie in sy besit was nie, was een sterk verskans te voort Dit was die sledel tot die hele positie en sou eers geneem moes word, al voorens hy die kamp kon bestorm. Indus in het Lord Roberts besluit om sy ge geïsoleerde poste in die Westransfalt te ontruim en reeds op 1 augustus vir generaal Carrington te mafeking gelas om oorste terugval te dek. To Carrington met sy mag van 1000 man en 10 stuks kanonne op 5 augustus die Britse kamp vanuit die te nader loop hy hem vast in dertig snel vierende burgers onder dillerei self. Die beskye boergeneraal vertel, wat sou ek sien? Daar gaan generaal Carrington op loop, geachte leesters, ek moet hy sê dat die Mariko en Rustenburg distrik baie bergachtig is en aangezien ek my nooit my groter of kleiner mag aan die vijand vertoon het nie, wis generaal Kerrington natuurlijk nie dat hy voor dertig man Op die vlug sla nie Eers op zeerest het Kerrington Tot stilstand gekom Dit sy ondenkbaar wees Om koosdelerij sy krijgsoperaties In die Angloboere oorlog te onderzoek En nie sy vrou Nonnie op haar Omswervinge Te velde te volg nie In die eerste fase van die oorlog Het sy gereeld haar man op kommando besoek Hy het vir mekaar gelewe En sy het om Met durf En met oorgawe ondersteun Op Elendsfontein Het sy aan die begin van juni 1900 Angstig die naderkomst Van die Britse kolonnes ingewag In die maande wat gevolg het Het hulle haar vee weggevoer Maar haar met rus gelaat Sy het die aanbod Om in Kaapstad of in Europa te gaan bly Van die hand gewys Ten die einde van november 1900 Het Lord Methue in haar verbied om nader as 16 kilometer van Lichtenburg te kom. Sonder om te besef dat sy heeltemal bereid was om in 'n wa in die oop veld rond te swerf. Op 1 December 1900 het sy haar wa gepak met haar kinders, die spaider bestyg en met drie swart bediendes, 'n paar koeie, skape en hoenders die wye veld in gevaar. 19 maande sou sy so rond swerf en soos hy self verklaar het sy haar waar lief gekrys, soos een mens sy slaapkamer lief het. In die laaste fase van die oorlog, was ook haar bewegings, dier die Blitse, Britse blokhuis stelsel, beinvloed. Soms het het barse gegaan, om nie dier die vijand gevang te word, en in die concentratiekamp, te eindig nie. Op een besonderse weis, het Dalerie altyd geweet, waar sy vrou haar bevind, en elke oomlik wat hy kon, het hy by haar aangesluit. Wanneer hy voedselvoorrade van die vijand gebuid het, het hy haar nie vergeet nie, en sy was altyd gereed om hom en sy staf te onthaal op ‘n dikwils karige, maar keerig versoogde maaltijd. Hul toewijding en trouw in mekaar was werkelijk iets besonders. Eers die groep Sour Milk Sea to die groep Ibex toe die groep The Hectics en toe een van die grootste groepe van alle tye hier is die hoofsanger van Queen Freddie Mercury met Barcelona Barcelona, Barcelona. Absolutely stunning Barcelona, Freddie Mercury Nou behalwe vir my passie vir Afrikaans en vir my siek, Het ek ook een passie vir boeken vir alle Afrikaans En so door die roop van 2016 gaan ons een program loods Waar ons die grootste Afrikaanse naslam bibliotheek gaan skep in Pretoria Om sodoende ons erfenis bouwe te laat bly As jy wil betrokken raak, contact my as jy Afrikaanse boeke het wat niet stof opgaard Enige kondisie, enige jaar, enige skryver, stuur vir my vonkpost met jou adres in pretorie en ek omhaal dit, of ek tel dit, met graagte op. Maar eers, gau gau, voor ons aangaan met ons story, 'n oud treffer, Crimson en Clover. Hootreffer daar met uh, Crimson in Clover Ek het gestra nie voor ek gehad Om in baie goeie geselskap Een um, vliek te gaan kyk Getiteld Een man soos my pa As jy hom nog nie gaan kyk het nie Ek kan hom rarig aanbeveel um, Ek moet sê As, as ek een kortlijst maak van 5 beste Afrikaanse vlieks Wat ek al gekyk het in my lewe Dan, dan denk ek moet ek om daar ergens in pas Ek kan hem raarig aanbeveel Gaan klik hou van Op my volk Op my facebookblad Ek gaan definitief recensie Oor die vliek skryf in hierdie week En publiseer So as jy wil lees wat ek daarvan denk Gaan klik hou van op my facebookblad En jy sal daar recensie ontvang As jy wil saamgesels SMS my by 079 21967 315 my Facebookblad, soos ek sê, my volk of stier vir my een vongpost trots Afrikaans by myvolk.co.za en ek wacht vir jou boodskap he. Benodig jy ‘n grafiese kunstenaar? Van briefhoofde en bezigheidskaartjes tot vongpost handtekeninge en professionele webwerf en Facebook banere of telk selfs net strooibiljete Kontak aan 'n van der Merwe van WDM Graphics by 082 744 5564 of besoek www.wdmgraphics.co.za Baie dankie vir my eerste adverteerders wat op my gra program adverteer VDM Graphics VDM Graphics en JPS Earthworks ek waardeer jylle ondersteuning JPS grondwerke diens die jylle valdreeuw jou totale plant-hire oplossing in die mijnbouw, constructie landbouw toerisme en vervoerbedrijf Ontdak vir Jackie by 082 652 0216 of besoek alweerblad www jps earthworks.co.za Terug na my story na my Vergesel van Jan Smuts, wat intussen op 30-jarige leeftijd generaal geword het, slaan Delarij op 3 december 1900 by Buffelspoort, noord van die Magallisberg, toe op 'n Britse konfooi, wat kersvoorrade van Pretoria na Rustenburg vervoer. Delarij stel so, so wat 120 Britse troepen buiten aksie en buit 126 waans vol kleerasie, stevels en Kers kerslekkerneie. Die buit van die kristmas konfooi, soos Dilarai dit genoem het, is op 13 december 1900 opgevolg dier die oorwinning oor generaalmajor R.A.P. Clemens by nooit gedacht, suidoost van Rissenburg, in die Magallisberg. Hierdie sukses het in samenwerking met generaal Seeft byers plaasgevind. Clemensse kamp bestaande uit 1500 man, 9 kanonne en een pompom -pom In 'n groot hoeveelheid voorrade het aan die voet van die suidelike hang van die Magaliesberg gestaan, by die ingang van 'n kloof wat deur middel van 'n voetpad verbind is met die kruin van die berg. Vanuit die kruin het hy heliografiese kontak met brigaduurgeneraal R.G. Borredwood gehad, wat noord van die Magaliesberg met hom sou saamwerk om die boerekommandos uit die omgewing te verdryf. Sodra dillerei een goeie geleentheid gesien het om die vijand toe te takel, het hy die verspreide kommandus vingig by een geroep vir die aanslag en hulle na afloop daarvan weer uiteen laat gaan. Dit was dillerei sy oogmerk om sy kommandus dier gereelde skermitselinge met die vijand op te skerp en hulle te omvorm tot wat Smuts noem that splendid body of men, toom in the latest stages of the war it was almost impossible to set up too hard a task, either of physical endurance or heroic attack. Ook vanwees sy ontembare geaardheid was die delarise beleid om die vijand so min moendlik met rust te laat. Een staflid van hom vertel hoe een veldkornetskap of een wachtpost gedierig met een patrole of een vleel van die vijand slaags was so dat daar nooit oorals rust was nie wanneer hulle kans gehad het om die vijand skade te brokken, is dit gedoen. En as die vijand te sterk was, het hulle eenvoudig op sy gegaan vir die vijand om verby te kom. Dulle rei het sy vlug doelbewis aangewend as 'n oorlogskunst om die Britse kolonnes in een wilde jaag toch hom aan te kry. Uiteindelik wanneer sy moe achtervolgers gesus was, en die valse gevoel dat hulle nie waaksam hoef te wees nie, het hy omgeswaai sy machte blitsnel by mekaar gekry in een vijandel, vijandelike flank aangeval of toegeslaan op 'n voorrade depau of kamp wat geïsoleer gelaat was. Smits vertel dat die methode van terugval en oonskuinlik nutteloose skermitslinge tussen die groot oorwinnings nie dat hulle reis of en burgers moedeloos gemaakt het nie. En het sy doel daarmee geken en het grensloose vertrouwe gehad in sy onfeilbare oordeel om die genadeslag op die rechte oomlik toe te dien. Hulle het hierdie terugval dan ook bestempel as Vlug vol onmoed. Maar kom ons sit net gau eers koos op die tafel. Sonder borge of advertenties kan geen radiostasie radiostatie functioneer. As jy wil adverteer tijdens voor of na my program of dal deel jy my passie vir ons taal en jy wil die program Borg stuur een vonkpost na trots Afrikaans by my volk.sio.za en ek gesels morgen met jou. En ondou SAEK Nies Radio sy lees is, ons neem ons erfenis terug. Die rugby seizoen is dalk verby en die wereldbeker is gewen, maar rugby bly nog steeds die gewilste onderwerp om die braai vlees Geniet hierdie eneke. in kerswees 1900 het het echter gebleik dat terwyl jywige gevecht in die distrikte Rustenburg en Kreersdorp woed die rest van die Westransvalers nie so effectief was nie die officiere het goeie werk gedoen maar aangezien hulle kommandus oor 'n groot gebied verspreid geleid het hulle nergens werkelijk doeltreffend opgetreen hulle was ook nie 'n goeie lok as om groot Britse machte daarheen te trek nie. Die gevolg was dat hierdie burgers meer geris het as wat goed was vir hulle en dat daar uiteindelik oneenigheid ontstaan het wat tot doodreffendheid nog verder in die wiele gerei het. Dillerei het besef dat sy beheer meer effectief gemaakt moes word. Die verspreide kommandoes moes in een krachtiger gevechtsmacht omskep word wat die vijand so hardnekkig thuisder soos die Ristenburg en Kreursdorp kommandoes te doen hy het gevolglik besluit om die watergrens distrikte meer dikwels persoonlik te besoek ten einde self die een na die ander met die verskillende commandus rond te gaan en die ritte te bestry solank hulle in, in die distrik was in 2007 haal hierdie liekie huisgenootse top 20 treffers niemand anders nie as het reggeraai Pieter Koen met Tattoo Dat is Van jou naam op my linkerboot En a toe Van jou gesig op my voor En die riem Op my voort Is ons favorite tune Ja die dinge wat te maak Yeah, I didn't know man for the froze all them. I said that dude, when I'm a baby, I'm going to go. And I thought, dude, when I was a baby, for me, and it ain't grown up before man. Yeah, I didn't know man. En die school was jouw naam gewerkt op my space case Ek het je thuis gedraan wat ons pas moest gekees Heb ik mij gehelpt om jouw huiswerk af te skrijven En ek ontvord ook jou gezegd toe ek jou wees As ek het doel voor jouw naam op jouw linkerboog En het voor jou van 'n sabbay voor. Daar ring son, rou my koerse so sweet, let you know. Jy hy genoem wat jy want, jy hy genoem wat jy want, vir jou siel dom. spur het ek vir jou want skra. En if was hier ring wat jy nie Ons weer kyk, Ja, die dinge wat die man en die goeie van die Daar is een oorbel in die loop van my linker oor en my bambu op my kar wat sê I love you En na jare noem jy my groot kokke door Het was was Nou is ek voor 10 en jy is ingeskakel by SAK Nies Radio My naam is Paul Joubert en ek is met jou tot net so na 10 vanavond as ons bezig met ons finale episode van generaal Koos Delerij en my programs naam is My Volk, die trekpad van die nasie Toen die, to die niewe Britse opperbevelhebber, Lord Kitchener aan die begin van 1901 Robertse beleid van verskroeide aarde begin verskerp ten einde die boere tot oorgawe te dwing was Dilarie en sy kommandos bedruiviger as ooit in die Westransvaal. Dit was in hierdie tyd, dat Dilarie om ook met sy beroemde stormjaagtaktiek voor een dag gekom en die vijand groot verliese toegedien het. In plaas dat die burgers van hulle perde afklim en posisies inneem om te skiet, het hy die kuns verfijn dat hulle te pert storm en vanuit die saal skiet. Wanneer Dilarie sy herinnering melding maak van Godse wil, onderbreek hy sy verhaal om iets verklaas, oftewel Siener van Rendsburg te vertel. Die verhouding tussen die twee was besonder interessant. Dilarie was persoonlijk baie godsdienstig. Hy het gegloe in die leven na die dood, In het besef dat daar veel geheimenisse is wat die mens as gewone sterfling nie kan raak nie. Reeds in oktober 1899 het die 37-jarige Siener van Rendsburg die kommandus van Delerij na Kimberley vir gesel. Met die aanbrek van 1902 is dit steeds met Thuwin wat vir Delerij tot oorgave probeer doong. Hy word hierin bygestaan dier Kitchener se blokhuis stelsel wat die boere sy bewegings of boere bewegingsvryheid geleidelik inperk. Die Britte maak ook nou van groot nachtelike trekke gebruik om die boere vast te keer. Delerij pas echter sy onverskrokke stormjaagtaktiek op die rondtrekkende Britse kolonnes met groot sukses toe, soos die slag by Eisterspruit Op 25 februari 1902 Bewees Die Britte het 123 man gedood En uh, 123 man gedood En gewond verloor En soort 500 kruis Hoewel der delerij Hulle die volgende dag Weer vrygelaten Kom ons luister gauw na ‘n heatmix weergawe van Hokkei Stop Hilarie En hier is natuurlijk Nou uh, Daai song wat ons vanaand kies om dit is Vrydag aand nê uh, om net vir die bure alle te sê. So draai draai sy oor so bietjie en dan 'n groet jy jou bure. Hy delen met Hoekhuis stop die lorry. Die slag van Tweebos op 7 Maart 1902 span die kroon op Delery se bekwaamheid as ruitersgeneraal. Heel opmerklik is dit Delery wat die eerste slag van die oorlog by Kraaipan gelever het, nou ook beskore was om die laaste belangrike slag voor die vredesluiting en die boere se guns te beklink. Tijdens hierdie geveg is Methuen, Delarijse aardsvijand tijdens die hele oorlog, swaar gewond. Met sy aankomst by die gewonde Methuen, het Delarij met diepe meegevoel oor hom gebuk, sy hand na hom uitgesteek, en gesê dat hy jammer is om hom in hierdie toestand aan te tref. Methuen het geantwoord dat dit maar die verloop van oorlog is, en na mevrou Delarij verneemt. Die boere-generaal het hom verseker dat het daar goed gaan en dat sy nog veilig rond vlug. Hy het met Soen voort meegedeel mee dat hy nog paar daal lang sy gas gaan wees en gevra wat hy vir hom kon doen en wat er dokker hy wou hee. Met Soen sy versoek dat sy eie arts hom verpleeg is toegestaan. Met hierdie optrede hy daler sy teerhartigheid en christenskap soos trouwens en dwars dier die oorlog bewys. Hy vervolgens verselie opdracht gegee om die gesnewelde Britte te begrawe en die gewondes te versog. Vir hierdie doel is die Britse ambulance, tente, comberse en voldoende voedsel achtergelaat. Tot groot ontevredenheid van die burgers het hulle rei vir metzoen vrygelaat om beter medische behandeling te kry as wat by hulle moontlik is. Hierdie daad het een groot indruk op die buitenwereld gemaakt en een levenslange vriendskap tussen my en hulle rai beteken. Voor ons verder gaan, een fantastische oosjaar en die jaar waren die volgende lekkie nr. 1 op die meeste treffers parade sprong. Hier is hy, Neil Diamond met Sweet Catiline. waarby hy ooit sy gelyke weer sal hê, Neil Diamond op sy weste. Op 29 Maart 1902 stuur Kitchener sy laaste dryfjag van stafel om Delarey te vang. Delarey is gereed vir hom, maar voordat dit tot konfrontasie kon lei, word hy ontbied na die vredes samensprekings wat vanaf 9 April 1902 by Clerksdorp plaasvind. Dit word opgevolg deur 'n beraad saam met ander boereleiers Met Kitchener en Pretoria Delarij sê nie veel hier nie En Stein Voer hoofsakelik die woord Vervolgens Vergesel president Skalkburger Verdelarij Naar die West-Transvaalse burgers Om hulle in te lig Dat daar van die Britse kant Onvoorwaardelike oorgawe geëis word Verdelarij en sy burgers Wat tot onlangs sukses geproe het Is die voorwaardes Onaanvaarbaar Op 15 mei 1902 Kom die 60 gekoese boere Afgevaardigd is By vereniging by een Delarij praat bondig Wanneer hy uiteindelik aan die woord kom Hy het die vaste opdracht van sy burgers Om hulle onafhankelijkheid Nie prijs te gee nie Doch nou moet hy verneem hoe sleg Alles elders gaan Elkeen moet vir homself besluit Oor die vraag van looibota Of die bittere einde Nie nou aangebreek het nie Maar, maar hulle moet probeer om beter voorwaardes te kry. Die boere afgevaardig is benoem vervolgens vir de larij, saam met Bota, de wet, smuts en herzog, om met Kitchener en Mulder in Pretoria te gaan onderhandel. your heart. Karel Roe in Duitsland as Domenico Gerard Gorgoglione of Nino De Angelos soos ons omken met Guardian Angel Samen met Bota het hulle rai wat op die laaste oomlik vir die wet oorhaal om ter wille van volks tot vrede met die verlies van hulle onafhankelijkheid toe te stem Die aand van 31 mei 1902 is hy met beswaarde gemoed Mede ondertekenaar van die vredesverdrag In Pretoria Daarna vertrek hy na sy Commandus om die tyding Persoonlik aan hulle oor te dra En om die neerleven wapens Te reel Na die vredevestig Na die vredevestig Dillerei Hulle op die plaas net buiten Lichtenburg En begin die heropbou Van die verwoeste boerdery En opstal Dillerei en sy vrouw dat Dillerij en sy vrou smart geken het, leie geen twyfel nie. Tien 1907 het hulle 6 van hulle 12 kinders aan die dood afgestaan. Dillerij neem nie actief deel aan die politiek nie, maar hy is lid van het Volkpartij en een botaman. Hy word verkies tot lid van die Transvaalse afvaardiging by die Nationale Conventie van 1908 en 1907. 9. Daar is hy kenmerkend stil Die konventie leid direct To die totstandkoming Van die Unie van Suid-Afrika Op 31 mei 1910 En so trek die datum 31 mei Twars dier ons geschiedenis As een bakendag En ek, ek, ek dink ons sal Pieke moet gaan navors En een uh, en miskien een avond net toewee aan 31 my. Daar is soveel dinge wat in ons Afrikaner Afrikanervolkse geskreenis gebeur het op hierdie dag. Die Amerikaanse bulboord nommer 1 liekie in 1987. Waar was jy, hoe oud was jy, toe jy hierdie liekie die eerste keer gehoor het? sy word benoemd tot senator en in november 1911 is hy mede stichter van die Suid-Afrikaanse nationale partij. Sy rol in Transvaal as man van die volk bly belangrik en in 1913 probeer hy sy bes om die breuk tussen Bota en Herzog te heel. Op 15 September 1914 kom sy lewe tragies tot die einde, te midde van die aanloop tot die rebellie. Hy en generaal Christian Byers reis per motor uit Pretoria na Potsofstroom. By langlaagte laagte reil het dwars dier een poliesie wat opgerig is om die berichte moordbende van William Foster vast te trek. Een poliesie man vier op die voort die motor en die ry word in die rug getref. Dis raak vleister hy nog verlaas en sterf. Fitzpatrick beskryf hom as so habitually silent, so utterly free from all vanity and self-consciousness, so contemptuous of anything like advertisement of self. Verbaie is de lerei soos meinkies dit stel, an incomparable strategist, a leader excelling in the secrets of military tactics and the bravest of men under attack. Neil Orpin beskou hom as die grootste natuurlijke soldaat wat Sout-Afrika opgelever het. Sir Arthur Conan Doyle het hom beoordeel as a bold fighter and master tactician who usually fell like a thunderbolt on the moving British columns en scoord signal successes but who after a victory was the soul of chivalry towards his defeated opponents dier gevechte soos Magersfontein en Tweebos het Dalerie bewys dat hy sowel die meesterlijke stellingsoorlog voerder as die uitsonderlijke ruitergeneral was waar die vijand verras en uitoorleed diegene wat wel met Dalerie sy prestaties by Magersfontein bekend is, fouteers soms ook, want anders as wat graag dier hulle aanvaard word, was sy loopgrawe nie die eerste in moderne oorlogvoering nie. Reeds in die Krimoorlog van 1854 tot 198 tot 1856 in die Amerikaanse Burgeroorlog in die 1860s is dit gebruik. Dit is echter waarschijnlijk dat hulle rei die loopgraaf metode vir homself uitgewerk het sonder militêre skoling van buiten Koostelery was 'n man met 'n indrukwekkende voorkomst met sy hoë voorkop, arensneus, forsende blik en rye vol baard het 'n patry waardigheid uit hom gestraal Treffend oordeel dis Afrikaanse biografiese Woordeboek dat sy adel om afgesonder het van die gewone mense. Sy godsvertrouwe was die kracht wat sy doelgerichte optrede onderskraag het. In die krijgseskiedenis het sy naam groot geskryf as onvergelijklike taktikus, wie sy dade om even merkmarig maak as a krijgsmann. In daardie tyd, dood het nog gebruik was om een standvast te geheld as ‘n liew te bestempel, het hulle rei tereg die benaming die Leeuw van die Westransvaal verwerf. Dit is 27 dag voor die geboortedag van die selwe God en Vader waarin genera generaal Dallerei gegloed. Daarom het ek het gepas gevind om ook dan vanavond hierdie liekie op ons speelluis te plaas. Dit was die Lindenkoor met Jerusalem Dit was fantasties om so nie so bykie meer as een uur saam met julle Deer te bring en te kuier Bly ingeskakel by SIK Nies Radio Volg my op my Facebookblad, my Volk Gaan klik asjeblief, hou van daar Besoek my webblad www.myvolk.co.za Stier vir my SMS na 079 219 6735 as jy wil adverteer tydens my program of by SUK Niestradio stuur een vongpost na trotsafrikaans by myvolk.co.za skakel maandag aan weer in om 9 uur wanneer ons na een van ons nieuwe helde gaan kyk generaal koestelerei die volk groet jou die grootse generaal van die angloboere oorlog nachtel groote op een berg in die nacht le ons in donker en in die modde en bloed le ek koud streepsak en reen in teen my En my huis en my blaas Tot koolen verbrand sodat dat ons kan vang Maar die vlamme en vee Brand nou diep, diep binnen my Delarijn, Delarijn Sal jy die boere kom leid Delarijn, Delarijn Generaal, generaal Jemand sal ons om jou val In een der laai Oor die kakies wat lach A hankie van ons Tiene julle groot macht En die kraanse hier Tien ons ruk Hulle dinkt is verby Maar die hart van een boer Dieper en vijer Hulle gane Die, hand, die lief van die weg Transva wat vir ons sal staan. De laaring, by jou en jou armste geval maak die in en al nie zacht in my as die soe